21. fejezet. December 7, 2051. Oké, mama, búcsúzott Söring az anyjától, akit rendszeresen felhívott, különösen a járvány két évvel korábbi kirobbanása óta. Arra is gondot fordított, hogy a neten megrendeli számára a szükséges élelmiszereket, amiket a legközelebbi üzletből ki is szállítanak neki. Bárhogy próbálkozott, nem tudta rávenni, hogy megbarátkozzon a XXI. századi technikával, legyen az akár a számítógép, akár az okos telefon. Már azt is diadalnak tekintette, hogy mobiltelefont használt. Akkor holnap beszélünk, de feltétlenül hívj, ha nem jön a futár, rendben? Kicsit mindig nehezére esett lezárni a hívást. Anyja hangjából kihallotta, mennyire magányos. Destiny a texasi Galvestonban, a church still élt, ugyanabban a lakásban, ahol Sherin is felnőtt. Nem épp a legjobb környéken, ezért ritkán merészkedett ki az utcára, akkor is csak azért, hogy lássa másik lányát, seniszt és annak három gyermekét. Sherin. Éveken át győzködte, hogy költözzön New Yorkba, de miután az unokái Texasban éltek, Destiny hallani sem akart erről. Maga Shereen öt éve élt New Yorkban, amióta az MMK átvette a texasi egyetemi kórháztól, ahol a nővérképző után helyezkedett el. Tudomása szerint a családból elsőként járt főiskolára, ami óriási fegyverténynek számított, egyedülálló anyja részéről. Amikor ő négy éves volt, matrózként dolgozó apja elhajózott, és sosem tért vissza. Egészen kicsi korától kezdve nővér akart lenni, legfőképpen az anyja miatt, aki segédápolóként dolgozott. Szakmai szempontból nem is lehetett volna elégedettebb, hiszen imádta a hivatását, még a járvány idején is, amikor mindenki folyton a munkakörülményekre, és a stresszre panaszkodott. Elhivatottságát mi sem bizonyította jobban, mint hogy jelentkezett a Kolumbia diplomás szakápolói képzésére, amit annak ellenére el akart végezni, hogy a munka mellett nem csekély áldozatot követelt tőle. Habár a három egymást követő tizenkét órás műszaktól most is halálosan kimerült, tanulással kívánta tölteni az éjszakát, ezért a konyha tette a számítógépét, és szétterítette könyveit, jegyzeteit. Menhetten, nyugati oldalán egy olyan bérház harmadik emeletén lakott, ahol szintenként két lakást alakítottak ki, egyiket az utca felől, a másikat hátul. Sörény lakása hátrafelé nézett, az udvar lond nélküli fájira, melyek tavasszal, nyáron és ősszel csak úgy virítottak, most azonban látni engedték a felgyülemlet szemetet és szertehagyott gumiabroncsokat. Miután a tizenkét órás műszakok és a tanulás lekötötte szinte minden idejét, senkivel sem barátkozott össze az épületben, a szomszédokkal legfeljebb oda vetettek egymásnak egy köszönést, ha találkoztak a folyosón. A díszes lépcsősor azt bizonyította, hogy a hely Egykor fényűző kis családi palota lehetett. A kórház találta neki ezt a lakást, ami számára a luxus ne tűnt, és bármennyire arcpirítónak találta a bérleti díjat, főnővérként egész jól keresett, nem csak az anyjának küldött pénzt rendszeresen, de a számlák kifizetése után még félre is tudott tenni. Miután elmosogatta a tányérokat és eltakarította a kiszállított étel maradékát, épp készült volna neki látni a házi feladatának, amikor megszólalt a kaputelefon. Ijedten rezzent össze a ritkán hallott hangra. Ahogy oda a készülékhez, vetettek pillantást az időre. Kilenc óra is elmúlt, ami még különösebbé tette a látogatást. Érezte halántékán doboló pulzusát. — Shereen? hallotta kagylóból egy férfi hangot. — Ki az? kérdezte nyugtalanul. Talán nem is kellett volna válaszolnia. — Ronni Kavanó vagyok. Bocs, hogy ilyen későn zavarlak. Tudom, hogy telefonálnom kellett volna, de nincs meg a mobil számod. Az én hibám. A lényeg, hogy váltanunk kéne pár szót, fontos lenne. — Azt hittem, ma éjjel bent vagy? ráncolta a homlokát Shereen. Úgy is volt, de feltétlenül beszélni akartam veled, ezért meggyőztem Sara berment, hogy vállalja át a műszakomat, cserébe lehúzok helyette kettőt. Próbáltalak elcsípni az ortopédián, de már eljöttél. Shireen vívódás közben végignézett magán. Hazatérése után szokás szerint azonnal lezuhanyozott. Még akkor vette fel ezt a szokást, amikor a Covid-19 járvány kitört, és ennek köszönhetően jelenleg egy fürdőköpenyt viselt, ami alkalmatlanná tette bármilyen társaság fogadására, legyen akár olyan közeli ismerős, mint Ronny Kavanó. — Oké, okay, de fel kell öltöznöm. Adj egy percet. — Persze, felelte Ronny. Bocs, hogy ilyenkor zavarlak, de ez tényleg fontos. — Sörén. Amilyen gyorsan csak tudott, beviharzott a hálóba, ahol lehámozta magáról a pongyolát, és farmert húzott kapucnis pulóverrel. Miután a nagy fésűvel néhányszor átment a haján a tükör előtt, visszatért a kapu telefonhoz és megnyomta a gombot, hogy meg tudakolja, Ronni ott van-e még. Itt vagyok, válaszolt Ronni. Három bélakás. Megnyomta az ajtónyitó gombot, és egy hosszú pillanatig lesem sem vette róla az ujját. Bár két szinttel feljebb lakott, így is hallotta, hogy a régi épület belerászkódott a nehéz kapu záródásába. A folyosóra nyíló ajtóhoz sietett, közben a kis konzolos asztalnál újra ellenőrizte megjelenését a tükörben, miután elégedetten bólintott. Nem kellett sokáig várakoznia a kisvártatva kopogás hallatszott, ő pedig elhúzta a reteszt, leoldotta a láncot és kinyitotta az ajtót. Ronny kabátot húzott kórházi öltözékére, és sötétkék gyapjú sapkát a fejére. Még egyszer bocsánatot kért, amiért ilyen későn és hivatlanul érkezett, miközben levette kabátját és sapkáját, hogy mindkettőt az ajtónál álló székre helyezze. Semmi gond, legyént egy Hozzak valamit inni. Van egy kis narancslevem. Nem, kösz. Tényleg nem tart soká. Leülhetnénk valahol? Miután a konyhaasztalt kisajátította a tananyag és a számítógép, sörén, a kanapé felé intett, amit fekvőhelyként kívánt hasznosítani, ha egyszer sikerül New Yorkba csábítania az anyját. Migronni kényelembe helyezte magát, ő kerített egy széket az asztal mellől. Honnét tudod hollakom, kérdezett rá eközben. Megnéztem a nyilvántartást a gépben, felelte Ronni. Azt hittem, ez bizalmas adatnak számít. A betegápolók főnökének nem mosolygott Ronni. Hozzáférésünk van mindenhez. Még az igazgató és a többi vezető címéhez, és telefonszámához is. Hát. Gondolom, ennek is megvan az oka. Lényeg, hogy itt vagy. Szóval mi nem várhat holnapig? Szú haláláról akartam beszélni, vágott bele Ronni. Mindenkinek hiányozni fog, legfőképp neked és nekem, akik azért küzdünk, hogy az M.M. bizottság teljesítse a rárót kötelességet. Szóval mielőtt elkezdtem volna a műszakot, megjelent nálam egy Jack Stapleton nevű törvényszéki patológus. Szú halálát vizsgálja, mert szerinte nem szívrohamot kapott, ahogy mindenki gondolja. Igen, én is beszéltem vele ma délután a vizit előtt. Ugyanezt mesélte Szúról. Mit mondjak, eléggé meglepett. Tudom, hogy beszéltetek, mert nekem is megemlítette. Amikor rákérdeztem, hogy segítetté le neki, azt felelte, hogy határozottan igen. Ezt a szót használta, határozottan. Utána elgondolkodtam, mégis mit mondhattál neki, ami ennyire lenyűgözte, és csak egy valami jutott az eszembe, azt is megmondom, miért gondolkodok ilyeneken. Tegnap, kora reggel, mikor eljöttem a kórházból, összefutottam doktor Passéroval a parkolóban. Valahányszor ez történik, váltunk néhány szót az MM ügyekről is, de hétfőn reggel egészen más történt félrevont, és bizalmasan elmondott valamit, amitől teljesen ledöbbentem. Felötlőd bennem, hogy talán ugyanezt mondhattad el te is ennek a Jack Stapletonnak, ami azt jelenti, hogy Doktor Passéro téged is a bizalmába avatott. Sajnálom, hogy így kerülgetem a forró kását, de nem tudom, mi mást tehetnék. Nem akarlak terhelni ezzel, ha nem muszáj. Egyszerűen csak tudnom kell, hogy ugyanannak az információnak vagyunk-e a birtokában, és ha igen, mihez kezdjünk vele. Azóta agyalok ezen, hogy mit tegyek, és kinek mondjam el, mióta szút halottnak nyilvánították a sürgősségén. Sörén, meretten nézte Ronnit, mikor a monológ végére ért, de egy hosszú pillanatig nem szólalt. Arra gondolt, dr. Passéro nyilván csak hirtelen felindulásában döntött úgy, hogy megosztja a férfival a sorozatgyilkossal kapcsolatos félelmét. Akárhogy törte a fejét, nem jutott az eszébe más, ilyen horderejű ügy, ráadásul azt is tudta, hogy dr. Passéro Ronnitól szerezte az adatokat, melyek alapján erre a következtetésre jutott, ami sok szempontból logikusnak tűnt. A betegápolók főnökeként Ronni és a kollégái szinte mindenkinél többet tudtak a kórház belső ügyeiről, kicsényes cívódásairól és szóbeszédjeiről, hiszen nekik kellett kezelniük a személyzet vagy a páciensek kapcsán felmerülő összes problémát. Nem tudom, mit mondhatnék, vallotta be. Megértelek, bólintott Ronni. Én is ezzel küszködöm. Amiről Szó van, elég súlyos dolog, ezért nem terhelnélek vele, ha még nem tudnád. Hadd kérdezzek rá, Sú, megosztott veled mostanában bármit, ami lesokkolta? Igen. sörén eldöntötte magában, hogy ő és ronni, minden bizonyjal ugyanarra a felkavaró dologra utalnak. Azt mondta... Komolyan aggasztja az a lehetőség, hogy egy kórházi sorozatgyilkos szedi áldozatait az MMK-ban, méghozzá a statisztikák alapján egyre riasztóbb gyakorisággal. Oké, okay, fújta ki a levegőt ronni. Jó tudni, hogy nem vagyok egyedül ezzel. Egészen pontosan mit mondtál Jack Stapletonnak? Nem sokat. A vizit miatt tényleg csak néhány szót beszéltünk. Csak annyit mondtam, hogy Doktor Passéro nem ok nélkül gondolta így. Kifejtetted neki, mire alapozta a meggyőződését? Nem, arra már nem maradt idő, de holnap megteszem. Odaadta a névjegyét. Reggel felhívom, és megbeszélünk egy találkozót. Nagy hatást tett rám. Szerintem sokat segíthet nekünk. Én is így gondolom, bólintott Ronni. Utána járhatna némelyik esetnek, ami felkeltette dr. Passzéro gyanakvását, hogy egyszer és mindenkorra kiderüljön, gyilkosság történt-e vagy sem. Igazad van. Elvégre törvényszéki patológus. Talán azt is kiderítheti, hogy egyes esetek miért nem kerültek soha az szakértői intézet elé, amit dr. Passzéro is megkérdőjelezett. Remek kérdés, igazad van. Ő a tökéletes ember a feladatra. Azért jó lenne, ha ez nem jutna doktor Thomas vagy doktor Vingét fülébe. Egyetértek. Sörén nagy megkönnyebbülést érzett. Csak most eszmélt rá, mennyire nyugtalanította a késői látogatás, akár egy jó ismerős részéről is. Én biztosan nem fogom elmondani nekik. Azon selepődnék meg, ha Doktor Passzéro gyanúja beigazolódna, és kiderülne, hogy ők ketten is érintettek. Csak azért mondom ezt, mert mi hárman láttuk a valódi ényüket. Azok az egoista barmok. Sosem értettem, az ilyenek miért akarnak orvosok lenni. Szebben én sem mondhattam volna, mosolyodott el Ronni. Te mit gondolsz? Tényleg van nálunk egy sorozatgyilkos? Nem hinném, csóválta a fejét Ronni. Te is tudod, hogy a halálozási arány szám, amihez a kórházi akkreditációt kötik, látványosan csökkent. Szú azt mondta, hogy tőled kapta az adatokat, amik elgondolkodtatták. Meg is osztott közülük párat, de épp mindketten siettünk valahová. Voltaképpen mit adtál neki? Csak egy nyers adathalmazt ráadásul hiányosan, ezért csak a hozzávetőleges mérőszámokat ismerte, a korrekciós tényezőket nem. Te is tudod, hogy az egyetemi kórházakban sokkal súlyosabb esetekkel foglalkoznak, mint a többi helyen. Igen, bólintott sörén, logikusan hangzik. Ronni megköszörülte a torkát, mielőtt felélénkült. Tudod, az a narancslé egészen jól hangzik, kérnék egy pohárral, ha nem gond. Persze, hozom, felelte Sörin. Esetleg akad hozzá egy kis vodka is? tudakolta Ronni. Jót tenne az idegeimnek. Bocs, de vodkám az nincs. Sörin felállt és elindult a hűtő felé. Amint hátat fordított, Ronni hangtalanul felpattant, megkerülte az alacsony kávézóasztalt, és rávetette magát.